Ja, jag, tror att, jag tror att vi är redo. Jag kör någon form av presentation. <laughs> Gör det. välkomna till det andra avsnittet av spelpodkasten Gone Gaming. Vi är ett gäng sjukt spelintresserade tjejer som älskar att spela och älskar att snacka om spel. Och vi är här för att lyfta fram eh, grymma och duktiga tjejer som gillar spel. Vi hoppas att du vill vara med oss och lyssna på vad vi har att säga. Med mig idag så har jag, Angelica Nordgren, med mig två fantastiska brudar. Vi har Maria. Brum! Hallå, hallå. Och, och, och, och, Så har vi med oss Anna. Hallå. Ni kanske vill ha efternamn också. Vill ni ha det? Ja, okay. eh, ja visst. <laughs> vi kan ta om det om du vill. Nej, nej. Här tar vi inte om någonting. Aha, Men jag Skörberg, okay. ja, det Sjöberg som skriver för... Eh, Mariah, en gång för alla, hur uttalar man det? Ja, hur uttalar man vårt bloggnamn? Det är knappt att vi vet själva, men jag tror vi kommer överens om att man uttalar det minus styrka plus i karisma. Alla som har, alla bara, är det så? alla som har spelat rollspel, alltså rollspelsbrädspel någon gång förstår referensen. Men domännamnet är layers.se. Ja, så precis. Och det delar ju du med tre andra mm, tjejer. Tre andra brudar, Sanna, Nina precis. och Ina. Eh, men idag är det jag som får representera oss utenkelt. Mm. Och det är vi glada för. Ja. Anna då, bloggar. Anna har en blogg, eller hur? Ja, kakslottet.wordpress.com. Men jag är inte så jätteaktiv där. Så ni behöver inte gå in. Du är desto mer aktiv på Twitter. Ja, det är jag däremot. Ja, precis. Super Twitter-nörd. Ja. Precis. Mm. Men det är vi alla tre. Mm. Yes. Ja, ja, absolut. Jag nekar inte till det. <laughs> <laughs> nekar absolut inte till att jag är Twitter-håller. <laughs> Precis. Vi har slutat sms och ringa. Vi tittar istället. Ja för fan. Det kostar det ju ingenting miediga. heller. <här> ja, och folk tittar ju, vi kollar ju Twitter liksom hela tiden. Så att, jag menar, det är mycket smidigare. Mm. Mm. Jo men verkligen. Men hörni, jag tänkte dra lite vad vi ska prata om idag. Mm. Mm. Eh, vi har ju presenterat podcasten och oss. Så det är avklarat. Men däremot ska vi prata lite om våra spelintryck. Mm. Mm. Och sen hade vi en lyssnafråga förra veckan. Kommer ni ihåg vad det var? Feedback. feedback ja. Just det. Vi pratade lite om feedback. Mm. Och det var ju sen även så... en uh, tävling. Just det, tävlingen. Den är avslutad och klar. Yeah. Men uh, vi kanske ska hinta lite om vilka som vann. Ja. Yeah. Sen har vi lite, lite nyheter och tips att dela med oss av. Och en ny lyssnafråga. Men det är egentligen det vi har på schemat idag. Det låter awesome. bra. Ska vi börja med våra spelintryck? Mm. Mm. Jag vet att du är skitsugen på att tala om vad du har köpt Maria. Ja, jag har köpt en ny speldator. Jag är så jävla nöjd. Den är liksom den var större än vad jag trodde i och för sig. Men, <skratt> men den lyser och den blinkar och den funkar framför allt. Ja. Alltså, nu kan jag ju verkligen köra. Jag har egentligen inte spelat så himla mycket. Jag fick den innan någon helgen och sen var det så jävla mycket som hände under helgen. Men eh, jag testade ju att köra liksom alla. Alla gamla spel liksom på så här, högsta grafikinställningen. Och jag var oh, är det så här Dragon Age Origins ser ut egentligen? Fan, det här är ju asnice. Det är en helt annan värld. liksom. Men alltså shit, vad lång tid det tar att installera alla spel man har. Det, usch. Jag, jag, jag, jag märkte att jag hade äh, tappat bort min Dragon Age Origins-skiva till exempel. Det tog fyra timmar. Fyra timmar att ladda ner via EA Game Downloader. Jag men, bara, men, fan, vad har dåligt du... Ja, vad har du för internetuppkoppling då? Är det den som sätter stopp eller? Nej, alltså det var väl bara att Nej. jag satt och installerade på natten när alla amerikaner är vakna mm. och också ska köra i Game Downloader antagligen. Ja, Men, för jag kom äh, på jag ja. körde också ea nedladdare och då tog det as lång tid att bara tanka ja. ner DLC -t. Ja, det ja och då så kan sitter man förstå. där bara nu ja. vill jag spela, nu vill jag spela, nu vill jag spela det är klart, ja. det är klart alltså. ja, och då kan du ju förstå hur det kändes för mig då, då när jag skulle ladda ner hela Dragon <laughs> Age Origins jag bara, ja ah, nej men det är ju bara att låta det stå över natten liksom så jag, jag gick ju och la mig, <laughs> sen var det löst sen på morgonen, men det känns verkligen som wow, det är helt nya spel liksom jag är så, så himla nöjd jag är så nöjd, så jag ska ägna mig åt lite så här computer love sen <laughs> bara jag och datorn <laughs> Men visst är det skönt att ha det digitalt och slippa ha det på skiva? Ja, alltså jag tycker att det är väldigt skönt. Vi ska ju återkomma till den frågan sen. Vi har en punkt som berör det ju. Men håll kvar i den frågan så ska ja, vi diskutera det Ja, vi håller på det. <laughs> mm. Men jag såg att du spelat Amnesia. Jag, jag, jag startade upp Amnesia. Jag gick igenom tutorialen där i början och sen så insåg jag att om jag, kommer, om jag fortsätter spela då, då kommer jag inte kunna sova. Så att jag stängde av och backade långsamt in på toalett var noga med att inte titta i spegeln så att jag inte skulle skrämma skiten i mig själv. Alltså, sådär, jag brukar få för mig liksom att om jag spelar skräckspel eller kollar på så skräckfilm så brukar jag få för mig att okej, okay, om jag, jag får inte titta mig i spegeln nu för att då, då kommer det stå någon bakom mig. Eller, vet, ja, men så här som ja, ja. typ, man bara fullkomligt ologiskt. Men liksom, ja. så, så jag bara, okej, okay, titta mig inte i spegeln. Titta inte, titta inte på de mörkaste delarna av lägenheten. Nej, sådär, dra för persiennerna. Inte titta ut genom fönstret. Nej, och bara ner under täcket och bara somna nu somna somna, somna, somna. Det, det låter ju lite jobbigt ja det är skitjobbigt men jag, jag älskar skräckspel liksom. så det är, ja, det är så här själv, härligt lite mm. grepp ja men du får, får man fråga vad, vad, hur mycket du betalar för din dator eh, det liksom... ja det, den gick på några tusen lappar gjorde den mm. eh, jag, vet ju inte, jag, är, jag är inte så himla på på tech faktiskt. Jag, erkänner, det var min, jag valde ut den i, tillsammans med Ninas, alltså Nina som är bloggare med, hennes brorsa. Han, han kan allt om datorer. Han hjälpte mig att välja ut den och så. Men han tyckte i alla fall att ja, men det här är ett bra pris. Liksom, så, att, ja. så jag antar att jag inte betalar det priset. Den, pris. den kostar nio. Ja. Nej, nej, jag bara är bara nyfiken på hur mycket man egentligen behöver lägga för att det känns som att man behöver inte lägga jättemycket för att få en bra speldator Nej, men jag är ju dessutom så här superlat så jag, har ju, mm. jag har ju köpt en färdig komponerad jag bytte ju ut, Allting var ju färdigt Men jag bytte ja, okay. ut grafikkortet och sen så bytte jag ut lurarna eh, och sen så... Eh, eh, ah, det var något annat också som jag uppgraderade Mm. och så fick jag ju med skärm och tangentbord och mus och allting så det var ju färdigmonterat allting så nio det var ju helt okej okay, tänkte jag. Ja men verkligen det tror jag. Mm. Så så slappte bygga. Ja alltså jag hade gärna byggt om det var så men men Kan du kan bygga? så det är himla liksom, svårt man kan inte bygga felledat. Fast nej. Alltså... Fast det, kan, det kan man inte. Jag men det är jag är så, att se, liksom. så här, men det är inte så himla svårt. De kan ju bara sitta på ett ställe liksom. Men ja. när jag köpte min dator och ja. alla alla sakerna låg där på bordet ja. då var jag så här Herregud, hur gör man? Det var så här. Och så ska bara, nej men man bara sätter den här och så ska ja. man så man passa ut de här hålen och så ska man ja. sätta moderkortet där. Ja, och bara, precis. Okej, men jag har jag har för sig vattenkylning och lite så här specialgrejer. Jaha, ja. ja. Men, du är så späxig. Du liksom, jag speciell. Det var faktiskt en present. Jaha, okej. Okay, jag, jag fick den av jon. Men... men jag kan för övrigt rekommendera vattenkylning. Det är helt fantastiskt. Så här slutet system. Mm. <laughs> Men jag, jag, jag trodde faktiskt att det skulle vara enklare. För att jag tycker man hör så ofta det är så himla enkelt att bygga en dator. Mm. Men sen är jag väl satt och då var jag så himla glad att jag hade min sambojämte som, så här, <laughs> som har, har byggt ganska många datorer ja, som man okay. har jobbat med det. det ja. var, var det så skönt att bara kunna så här, jag vet faktiskt inte hur man gör det här. Och jag har köpt den här svindra datorn och jag vill inte att det ska gå sönder. Så jag kan sitta och titta och låtsas att jag är delaktig ja. Ah, ja. så det slutade med det lite såhär klischigt men, det, ja, men det är så helt jag tycker okay. att inte säga att det är så himla enkelt för ja. det inte så enkelt är det inte Jag det är inte att, att jag skulle enkelt, göra det men inte hade någon som kunde göra det ja ja i alla fall Det är okej okay, Angelica, jag skrattar, ju bara. jag skrattar ju bara för att jag tycker att det är så himla, ja men jag vet ju hur, hur, hur det var när, okay, när du, ja. liksom, du satte satt dig där och bara jag fattar ingenting, men jag Nej, tycker ändå att det är ganska logiskt, men äh, ja. Nej, men det är mycket. Jag är så lat, jag, det erkänner jag min en gång Jag är lat, jag köper mer än gärna en färdigkomponerad dator Allting får sitta på plats så att jag bara kan sätta, på, sätta i sladden Och sen sätta på den och, liksom och köra det Då vet man ju också att allting funkar ja. med varandra Alla komponenter funkar ja. ihop Ja, mm. ja. Men, men vad bra du då ja. Anna, då? Vad, vad har du spelat? Har du också spelat data? Nej, jag spelar ju inte så mycket datorspel. Men jag köpte faktiskt Baldur's Geek igår. Oh, typ nice. Jag tänkte, nice. när jag spelade när jag var yngre så klarade jag det aldrig. Så jag tänkte köra igenom det för en, Du har mycket att se fram emot. Oj, oj, oj. Äh, det borde jag också och... göra. Jag har inte heller klarat av det. Alltså, det var, så här, det var inte så många spel jag avklarade när jag var ung. Jag hade ingen alltså, speldator eller konsol hemma, utan jag körde på min låtsasbrorsas alltså, när jag var hos pappa varannan helg. Och mm. då, blir det liksom, då hinner man inte att spela klart i spelen Nej. innan det kommer ett nytt. Men för Baldur's älskar jag. Så det ska bli jätteroligt. Mm. Härligt. Som sagt, som sagt mycket, mycket att se fram emot. Mm. Och sen annars har jag spelat uh, Heavenly Sword. Som är, har ni spelat det? Ja, jag har spelat det lite. Uh, jag tyckte väl inte det var så himla... Jag var inte så imponerad. Jag tyckte väl att det var visste är snyggt eh, om man får gå omkring och brottas som stora slakt. <laughs> liksom. Men jag var inte så jätteimponerad faktiskt. Jag har väl kört ungefär halva nu. Men jag tycker det blir bara roligare och roligare för jag håller på att lära mig hur kontrollen funkar. Mm. Det är så här eftershock heter <laughs> det. Mm. Eh, alltså, jag fattade inte vad jag gjorde i början. Det är skit dåligt och sjukt frustrerad Men eh, nu är det jätteroligt och det är jättesköna karaktärer med. Så jag tycker att om man gillar typ Hackerslash så borde man spela det. Coolt. Man får jävligt ont i fingrarna och handleden. Men <laughs> man får köra i korta perioder. PS3-tumme eller kanske... Eller ja, precis. Din, ja, <laughs> Man borde göra såhär gympaövningar med tummarna när man har spelat långa perioder såhär stretcha tummarna liksom Ja, precis Helt klart så, klar. ja. så att man undviker de här vanliga gamer, eh, gamerskadorna liksom, såhär simsfinger mitt ja, och tumme. så och Jag fick Starcraft 2-handled också så här, en helg Jag bara, nej, nej, nej, det här är jättejobbigt bara fel Ja, Sen har jag kört lite Move, lite olika grejer Move. vi testade Heavy Rain igår. Det var inte jättebra med Move-kontrollen. Jag har ju inte, jag har inte alls testat Move överhuvudtaget så att, eh, ni får gärna berätta lite om det. Ja, jag, är, jag har testat ganska grundligt både att spela tillsammans och spela själv och eller, ett olika spel. Jag är, så, jag är sjukt imponerad av tekniken. Jag tycker att move-kontrollen är helt fantastisk eh, i, i sin egen liksom. Vad gör du? Katten kommer och så ställer han sig jämte och bara, helt nonchalant, peta ner en penna i golvet och den äta på mina papper. Dante, gå ifrån. Nej, vänta, jag ska bara. <laughs> eh, nej men, eh, så att, alltså, det är ju som en superbra Wii-kontroll, visst. Okay. Eh, men jag tycker inte, alltså jag tycker att det är väldigt väl gjort. Den, är liksom, den funkar skitbra. Mm. Punkt. Eh, sen, sen har man ju givetvis både ett och annat och om spelen Och hur ja. man använder den här. Du tog, tugg... alltså katten är på något sjukt bushumör och tuggar på sladdar och grejer. Han lite uppmärksamhet. Ja, äh, verkligen. Äh, förlåt. Jo. Så det nu det hänger bara på spelen egentligen hur vi använder det, det bra Så. Det, det är lite mitt intryck av Move. Men ni hade ju spelat ett spel som ni tyckte var bra med Move eller vad var det för något ah, samtidigt. Tumble. Ja, precis. Berätta om det då. Ja, Tumble Det är ju, ju sådana här PSN-spel Som man laddar ner Så att det är ju rätt mycket billigare Vad kostar det? Jag kommer inte ihåg ens Jag vet inte, det var min sambo som laddade ner det ja, Men inte fullprisspel i alla fall Sådär hyfsat billigt Och det är ju som Gänga Visst är det lite som Gänga? Ja Typ, det, det är en massa olika moment i alla fall där man ska dra block och bygga med block och mm. bygga torn. Mm. Mm. Och man kan köra själv eller köra multiplayer mm. mot varandra. Ja, vi körde eh. multiplayer. Visst är det hetsigt? Alltså, <laughs> 10 ja, efter, efter ungefär tio minuter så så kastade jag i princip kontrollen i marken och sa nej, jag vill inte köra mer. <laughs> <laughs> så moget. <laughs> ja, men oftast, alltså, det går ut på att man ska lägga ner block så försiktigt som möjligt och då känner man ju verkligen hur precis och exakt kontrollen är och hur ja. mycket man kan vrida och hur den känner av. Liksom, och, ja, nej, men det är verkligen... Det demonstrerar verkligen styrkan som Move har. Men det är inte så att det är så svinroligt... Nej, London. alltså inte. Det, jag tror, alltså, om de fixar några bra spel så kan det säkert bli jättekul med mm. Men, mm. Äh, ja. Jag är inte övertygad än. Men, Nej, äh, inte äh. Jag heller. Men man får väl ge en chans. liksom hur, hur många roliga spel fanns det till Wii, liksom första, första halvåret. Året. Ja. ja, ja. Ni fattar. <laughs> så att, ja. ja. Men man får väl ge en chans liksom ändå. Så. Mm. Ja, vad, vad har vi spelat med då? Vad har du spelat spelar Ja, ja Jag spelar Dead Rising 2. Jag är ju sjuk zombinörd, så att jag, jag har ju varit helt lyrisk över att Dead Rising 2 äntligen har kommit. Ja, ja det verkar skickligt. Ehm, men alltså, för att säga det kort, alltså, man ska ju. Det är ju väldigt japanskt. Eh, man ska ju döda zombies och rädda överlevare och lösa något mysterium samtidigt. Ehm, men vad, vad folk ofta klagar på med Dead Rising, både detta och två, är att. Det autosparar inte och håller på som de flesta spelen gör idag Utan man måste själv gå och spara på toaletter Va? <laughs> ehm, och, och samtidigt så ska man rädda överlevare Och ibland springer man in i psykopater Som man ska försöka döda och sånt där Okej okay. ehm, men, men folk är så himla vana vid att Spelen är så bussiga och autosparar hela tiden Att de blir helt tokiga För att man måste springa och spara själv Samtidigt som man har den här tidspressen För att klockan tickar hela tiden och man måste läsa vissa saker inom vissa tidpunkter för att eh, man ska lyckas med storyn. Mm, okay. mm. Så det är ganska mycket tidspress. Men sen är det också så att om du misslyckas med storyn, då kan du välja att börja om spelet. Antingen kan du ladda, eller så kan du börja om spelet och behålla din level och dina pengar. Mm -hmm. Och liksom man kan re-rolla. Det gör man ju oftast någon gång. Eh, eftersom man får nya vapen eller nya skills. och eh, Man blir starkare och bättre och snabbare och sådär. Mm, mm. Men ja, alltså gillade man etan, du kommer man ju gilla det här. För det här är ju som etan, fast finslipat och lite roligare och mycket bättre AI. Mm. Det är skitkul, man kan bygga ihop egna vapen så man hittar en, en kajakpaddel. Och en motorsåg. Så kan man bygga ihop dem till en motorsågspaddel. Och... Fan, vad roligt! Du, du vet, man kan sätta ihop spikar och ett baseballträ. Alltså, det låter ju totalt Jag såg en bild på någon så... rullstol med massa vapen ja. på. <laughs> man kan pimpa så här, motorcyklar och allt sånt där. gud, det är det sjukt kul. <laughs> jag tycker att det här spelet är jätte, jättebra. Jag älskar det här spelet. Men, men det har fått eh, alltid... Alltså, jag tror att det är ett lite hata älska spel beroende på hur man hanterar den här tidspressen. Ja. Mm. Men jag tror att folk har blivit så vana vid att man ska kunna lösa allting och man ska kunna, man ska kunna hinna med att göra alla siduppdrag och siduppdrag fast i genomspelningen det gör man inte i Dead Rising. Det krävs skitmycket och minutiös planering för att man ska kunna rädda alla. Mm. Så att, vad man måste göra är att man måste acceptera vissa förluster och man måste kunna gå vidare i spelet ändå fast där man kanske misslyckas med vissa grejer. Och det gör skulle man ju aldrig du... idag när man spelar. Utan man så här, ja, men man hoppar tillbaka, man laddar och sånt där. Jag tror att man måste spela det här och liksom faktiskt säga nej men det här är en zombieapokalyps. Alla kommer inte att överleva. Jag kan mm. inte rädda hela världen. Liksom. Så får man bara så, här, man får acceptera att man inte kommer hinna göra alla sidouppdrag och man kommer kanske inte kunna rädda alla. Men så tror jag. Jag du... tror att man måste spela så. Men skulle, mm. du, vilja, skulle du säga då liksom att det här är ingenting... Alltså är det mer för den som den ihärdiga nötaren eller är det det känns ju som att det här kanske inte fast det blir ju nöta om man gör det till nöta om man ja. tänker att man ska ta alla, att man ska rädda alla personer att ja. man kan rädda 55 pers eller någonting. Ja. Om man tänker så att jag ska rädda alla men då fann klart det kommer att sitta nöta. Ja. för klockan tickar liksom man måste verkligen eh, men, veta vad man sysslar med. Om man så inte är går. en nötare skulle man få ut någonting av spelet då? Liksom? Eller är det ett spel som man bara... Nej, men jag är inte så intresserad egentligen. Alltså, det, är, spontant, alltså det är jätteroligt eller... att bara laja runt och döda zombies. Ja. Och försöka... Alltså... Jag tror snarare att om man är en sån perfektionist och inte kan lämna ett siduppdrag ogjort, det är då det blir problem. <laughs> så ja. ja. Men, äh, ja. Så jag tror att det handlar lite om vilken approach man har till spelet. Men det är som sagt det är lite, det känns som att det är ett nytt och fräscht spel i en gammal förpackning på något vis. Mm. Eller, eller det är, det är liksom gam, ett gammalt tankesätt. Du vet det gamla japanska med, med att det liksom är svåra bossar och att man ska spara själv och Mm. Det är inte det här snälla som vi har blivit bottskämda med, med att spara liksom hela tiden. Sen är det ganska långa laddningstider. Det är inte så många men de är ganska långa när man går mellan de olika områdena. Mm. Så det är också lite synd. Men, nej, men jag älskar det spelet. Jag tycker att det är skitroligt. Så att, ja, jag, jag gillar det, så att säga. Nice. Mm. Jo, Vänta, vänta. Jag har spelat en annan sak också som jag har velat spela i flera år som jag inte har kunnat spela för att jag inte haft det och det är det här PC-spelet eh, American McGee's Alice oh. Oh. Ja. ja, jag, jag tittade på det när jag var liten men liksom, och sen har jag inte så här, fått tag på det mm. Det verkar inte finnas digitalt eh, att köpa heller. Det är så att om man vill ha det lagligt då får man liksom leta på eBay eller tradera mm. eller sådär. Mm. Eh, men nu visar sig att min sambo hade det. Han bara jag ha det. Men det har jag. Ja, <laughs> så... Samma nice. Communication. <laughs> jag, ser, jag är jättepeppad inför eh, ny, nya, ja, det jag nya Alice jag är så, men, verkligen Alice, Alice fan också överlag ja. Alice underlandet fan överlag. Det kanske märks. Så. <laughs> ja. Mm. ja nej, men det här kan jag alltså, om man har möjlighet att spela det, prova det. Jag mm. gillar det verkligen. Jag tycker att det håller sig fantastiskt bra. Eh, för att vara så gammalt. Ja, verkligen. Jag kör det för nej, några. år gör sedan gör du? Det är Ja, han ska ligga på datorn och så tuggar han på USB-pluppen med min Mickey. Det verkar jättedåligt <laughs> Ja, <förlåt. laughs> Okej Nej men um, Anna mm. sa, Har du spelat eller vad sa du? Eh, ja, men jag körde aldrig klart det heller Men det var för att det var Då hade jag Min detta samman hade en Mac Så jag köpte till Mac Och sen mm. så han jag liksom inte spela klart Innan vi bröt upp Så nu har jag ett Mac-spel med, <laughs> med Alice som jag inte kan spela Aha. Men det var ju skitkul så länge jag spelade. Ja, det är ju ganska svårt. Det, eller plattformsmomenten är lite kluriga ibland. Man ska hoppa och hålla på. Men, men det är alltså väldigt stämningsfullt. Och jag ser jättemycket fram mot uppföljaren som ska komma. Så att, äh, men jag är skitglad att jag fick möjlighet att spela det. Äntligen. Kanske jag kan låna det av dig sen då? Mm, absolut. Mm. Men jag, för jag var ändå så för det som jag tyckte det var så konstigt att det inte fanns eh, digitalt. Uh, för det, alltså, det borde ju finnas en efterfrågan, särskilt nu. Ja, men, det, precis. Jag minns inte vem det var, men det var någon som sa till mig så, här, nej men jag läste i någon intervju att, att studion inte finns längre och de som äger rättigheterna har slarvat bort källkoden. <laughs> Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i. Om det är någon som lyssnar som vet, gärna upplysa oss. Men det låter som ett, fin, ett fint rykte i alla fall, så jag har inte riktigt velat kolla upp det. Jag är, jag säker, lite på den att, jag är säker på att Nina från eh, styrka plus Karisma är, har bra koll på vad som har hänt där. Hon, hon är som en, en fakta svamp. Hon vet ja, allt. Då får jag, hoppas att ja. hon, eh, jag, jag kan, eh, Annars kan jag ja. fråga henne så att eh, ni kan läsa upp... Eh, Läsa upp det i nästa, nästa program. Ja, för jag tycker att de, de borde ge ut det här spelet igen. Verkligen. Mm. Mm. Ja, så var det med det. Men det är ungefär det jag hunnit spela. Men har inte ni spelat Halo? Uh, Halo Reach! Ah, hey, hey. <laughs> Hallå, nå! <no>. Det känns <laughs> som att allt spelar Halo Reach. <laughs> ja, nej men alltså, jag, jag körde, det, jag körde det i några omgångar. Eh, både lite co-op och sen så firefight och oh, lite kampanj och sånt där. Och jag. But det var väldigt blandade reaktioner på det. Ja, alltså jag, jag ska ju direkt erkänna att jag är inget Halo-fan by default. Eh, mm jag föredrar att spela FPS på PC och så så att jag är Fan absolut båda inte... gott det här Maria ja eller hur Nej, men alltså, jag är absolut inte den jag förstår att jag inte är huvudmålgruppen liksom men jag gillade att det faktiskt är en hel del kvinnliga karaktärer Nej, det inte. Oj, oj förlåt han satte klonar i min spetskläddning Mm. Men jag, kan, jag kan ta om det. Nej, men jag gillade faktiskt att äntligen är det ett spel i ganska relativt mansdominerade schanger där kvinnliga karaktärer liksom är tagna för givet på något sätt. Alltså till exempel kat som är grymt hård, benhård kvinna som man bara nattgräns för hör. Eh, det, det är liksom de, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men alltså kvinnornas existens är självklar det är inte du, jättetuttar och det är inte liksom man får ju välja så. om man vill spela kvinna ja, nej, men alltså, om du har spelat ja, men precis och sen ja, om men du spelar kampajnen också, också så är det ju också jävligt bara så här, ja, men den nya, nya Spartan som kommer in är mm. en kvinna men det är aha och så so att liksom det, jag tycker att det är så skönt. Det, det gillade jag. Men i övrigt så är det kul att ett spel äntligen är grönt istället för brunt. Nu eh, kan jag citera Nina på. Eh, och sen så tycker jag att tycker det flyter på bra. Det är snyggt. Eh, ja, alltså, jag, jag tycker det är nice underhållning liksom. Kampanjen är väl inte så där. Det lilla som jag spelat. var väl inte så där jättetändande sådär egentligen. Men eh, jag har hört rykten om att ska man spela kampanjen så får man mest utav det om man spelar på typ sådär Heroic eller Legendary. Och jag kan bara säga att jag ja. testade och jag dog på typ ett slag. Så att, eh, ja, nej. <laughs> Inget för mig. <laughs> ja, det var vad jag tyckte om Hillary. Ja, jag satt med gåshud sista. Jag kanske är mesig. Jag satt med gåshud sista banan där. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag älskade storyn. Men vi körde fyra pers. Det var väldigt stämningsfullt. Ja. Men vad roligt att du gillar det Trots dina inte så goda förutsättningar Ja, ja nej som sagt Jag är nog inte huvudmålgruppen Men det är, det är helt okej okay. Jag skulle nog inte spela det äh, själv Alltså på egen hand Men äh, med, med folk äh, Så är det helt okej okay. Jag fick ett hoppspö också Men äh, det kommer upp en egen vlogg på det sen <laughs> ja. ja Ja men schysst men, men Anna, nu, jag tänkte Jag jag hörde att du har spelat den fantastiska Super Squid and Her Awesome Friends Det är ju lite det som har varit snacken i spelvärlden Den senaste veckan, eller hur? Ja, verkligen <laughs> Ja, det kommer men... faktiskt Jag ska förklara vad det här det är Jag går ju dataspelutveckling På Kista Forum i Stockholm med bland annat Ina från, nu säger jag Layers, för jag kan inte säga det konstiga med det. <laughs> <laughs> och vi har då haft i uppgift att göra ett spel, och vårt spel heter Super Squid and Her Awesome Friends. Och det är ett plattformsspel där man spelar en liten squid, Super Squid, som ska rädda sina vänner från The Utterly Evil Fishes. And some other dudes. <laughs> eh, men eh, tanken är Att vi ska fira lite vi har, alltså, vi har lämnat in uppgiften Men vi tänkte fira lite på det Och sen så eh, tanken är tanken att det kommer upp I vår ja. eh, layers så småningom Fan vad nice Så eh, gott eh, Super Supersquid and also friends eh, Kommer <laughs> att eh, Premiäras hos oss Då yeah? Kom ihåg det Kom ihåg vart ni såg först <laughs> Precis Ja, fantastiskt Men hörni, ska vi, är vi klara med våra spelintryck mm. Kanske? Eh, ja, jag känner mig klar Ja, veckans lyssnafråga Ska vi eh, kika på det då kanske? Ja, förra veckan eller? Ja, förra ja, veckan Förra veckans, veckans till och med. <laughs> ja. Förra ja, veckans vi, med lite mer så här, Marginal liksom <laughs> Det har jävla långa veckor här <laughs> Ja, ni vet ja. Men Fantastiskt roligt med sån enorm feedback. Ja, vi har fått väldigt bra respons eh, från överallt ifrån. Känns det som alla håll och kanter ja. och konstruktiv kritik, väldigt mycket konstruktiv kritik. Jag gillar det. Eh, mm. vi blev till och med uppmärksammade på Sveriges största teknikblogg eller vad kallar han sig för? Nu ska vi jag ska dubbelkolla här. tkj.se i alla fall. Tommy Johansson Johanssons ja just det, Sveriges största it-blogg han eh, tipsade om eh, svenska spelpodcasts och lyfte upp oss, det är ju lite kul mm. Mm. Trots att vi bara har kommit ut med ett ja. avsnitt, nu ja. två mm. förstås Så tack för det, tack för det Tommy Ja, tack, tack Men annars så, folk var mest peppade på att få höra mer, det var mer så åkom <laughs> med nästa avsnitt så det, det måste ju vara ett väldigt bra betyg mm. Ja mm. Tänker jag mm. Vi ber om ursäkt för att det har tagit så lång tid <laughs> Precis, men vi, vi känner oss in i formen lite och sådär vi no. att, Vilka var det som vann då? Eh, det var det. Vi hade ju, Man kunde vinna vad heter det, vi, vi, vi satte, satte. in Precis, ah, precis. I, mitt jobb eh, sponsrade med några exemplar Gamerscape mm. eh, Och då var det eh, Bonnie, Bonnie, Anders och Mikael Som, som kom med alldeles utmärkta feedbackförslag jag har ju tur ja. som Anders är min sambo, så det kommer också få spela. Jävligt, ah, jävligt, det är fusk. <laughs> Men, jag ska faktiskt känna det var jag som drog vinnarna. Ah, okay. uh, ja, okej. Jag har ja, såg mm, så åt mig att uh, slumpa tre siffror mellan, ja, uh, det nu var Så då använde jag en, uh, en slumpgenerator på nätet mm. då. Så den kan jag vara i taxad, jag vet inte. Ja. <laughs> oh well. <laughs> ja. Ah, ja. Nej, men men är... vi är i alla fall fantastiskt glada för den här feedbacken. Och mm. jag ska försöka lyssna på så mycket som möjligt. Nu är jag det här med RSS fixat och yes. allting. Eh, och iTunes också. Mm. Så att eh, ja, det mesta ska vara på sin plats. Mm. mm. Nej, men ja, det, det var, var väl det. egentligen det. Mm. Vi, jag tror inte vi behöver läsa upp något specifikt, men Nej. det var hyllningskörer hela vägen nästan. Ja. <laughs> kanske. Ja. Vi har ju faktiskt en liten lista på saker som vi tänkte ta upp. Ja, en relativt fet lista skulle jag vilja säga. Uh, det har hänt en hel del fett. grejer faktiskt. Men den, den ändå så stora snackisen, eller kontroversen, kan man ska säga, var ju att Good Old Games ja, lägga ner. Precis. Mm. Och för er som inte riktigt har koll på det här så är det så att Good Old Games säljer nedlärningsbara spel online. Mest retro. Men precis Eller mm. bara just Good Old Games ja, Så att det måste hålla en viss standard Det måste vara ett bra spel Och eh, ah, ett gammalt spel Och alla spel som de säljer Är DRM-fria Så att man kan eh, ta ner filerna Och spara dem och installera dem När man vill utan serials eller aktivering Eller mm. något sånt tjafs men då utan att säga de att de skulle lägga ner. Eller, ja, ja. de var väl lite så här luddiga. Bara, nu kan vi inte fortsätta. De har ju varit i betestadiet i typ två år. Eller, ja. eller vad är det? Och det värsta är ju att de, de sa ju egentligen inte att de skulle lägga ner. Det enda som Nej. hände var att de helt plötsligt var sajten stängd. Och ja. som om någon hade ryckt undan CSS-stylesheetet. Och bara, ja, det stod bara jätteknasigt ut. Um, och de... De utannonserade bara att ja, men så som vi existerar nu kan vi inte fortsätta existera. men Det var väldigt det var så här, tack för den här tiden och det, ja. så, det, var, det har varit svårt och kämpigt och vi är ändå ja. liksom nöjda med det vi har åstadkommit. Lalala. Ja, det själva var stämningen ju var ju som att det var nedläggningshotat mm. och att det var slut på allting. Eh, och så började det gå en massa rykten om att aha, det är Steam som har köpt upp Good Old Games mm. för att de känner sig hotade eller ja, ah, jag vet inte och sen så just också att ja ah, det var konkurs och de skulle inte fortsätta och så, ja. vilket ju gjorde att fansen blev minst sagt väldigt upprörda för att det handlade ju om att om vart har alla mina, alla mina spel som jag köpt liksom vad, vad, vad, vad betyder det här Kom jag aldrig mer kunna få tag i dem. För ja, precis, det lägger de ju ändå... ner hela sajten så att man kunde inte komma åt Nej, sina precis, spel. Som man, man kunde ju mejla till deras kundtjänst. Som jag fattade mm. som. Och då få tillgång till sina spel. Då, liksom att de skulle kolla upp vilka spel som ja. låg på konto och så Men sen så visade det sig att det var inte alls så att de skulle lägga ner dem. De blev inte alls uppköpta av Steam. Utan de... De eh, skulle bara lansera en ny sajt Och de hade gjort det som ett PR-trick Liksom eh, mm. Och sen så, ja, jag skrev ju lite om det också På Styrka Karisma Men mm. att de De körde ju en mutlansering <laughs> alltså de, när de lanserade den nya sajten så erbjöd de ju Baldur's Gate med expansioner och lite annat fast de erbjöd liksom inte, till... de bara sålde det ja, men de, ja, de sålde det liksom till ett alltså, väldigt alltså, så här idiotlågt pris det är därför jag kallar det lite mm. för mutlansering Ja, okay. liksom. ja, jag, jag tog den mutan. Jag tog den mutan och sprang med <laughs> den. <laughs> men ja, jag vet inte. Ja, men det är som du sa tidigare Angelica. Liksom det här med att ja, det är inte skönt att kunna ha det tillgäng tillgängligt digitalt liksom, istället för att ha en skiva. Jag tycker att det är alldeles fantastiskt att äntligen slipper man ha de här alltså skivorna som bara repar sig eller jag tappar bort dem så är det okej okay, jag erkänner jag tappar bort skivor jag har ingen aning om vart jag lägger dem någonstans eller så och liksom, när jag bodde med alltså delade liksom lägenhet med mina små liksom då var det ju bara, det var ju ingen chans att jag om jag la, la en skiva fritt liksom i lägenheten då var den försvunnen på typ två sekunder Det är samma sak med deras DS-kassetter det är så här, men vart tar ni era DS-spel ni vet inte varför naktar, vi vet inte. Så att och kunna ha allting digitalt, det är ju så himla himla skönt. Men ja. alltså, då, kommer det ju, då blir det ju så här också att när man leker med, när man leker med folks absoluta rädsla att oh, shit, allting försvinner. Vad gör man ja, då? Liksom. Men det är ju, om man jämför med så här: folk har ju länge varit väldigt skeptiska till att handla online med kreditkort. Mm. Det är ju också en sån här grej som har tagit tid att bygga upp ett förtroende. Liksom. Och nu när det ändå är så pass få aktörer Som jobbar med digital nedladdning Jag är ju, jag skulle säga det också Jag jobbar ju med digital nedladdning På en ah, konkurrent till, till Goodall Games Även fast Gamersgate Vi sysslar ju med nyare spel också Så vi har en mycket, mycket bredare katalog Och en lite annan inriktning Men hint, ändå hint. jag jobbar med, ändå jobbar med samma grej liksom. ja. Men hur reagerade era fans? När, De kommer ju kom till oss väldigt oroliga, så väldigt oroliga. Men så här får ni aldrig göra mot oss. Liksom, och, och, och, och, <skratt> ni, <skratt> ni tänker <skratt> väl inte lägga ner. Och, <skratt> liksom. <skratt> ja. jag, jag upplevde väldigt mycket oro. Och vad händer om ni måste lägga ner. Och liksom så här. Ja. Alltså, alltså om väldigt mycket oro och många som var upprörda och arga. Ja. Och sen när det visade sig vara ett PR-trick, då, då var det givetvis många som kände sig lurade och sådär. Men jag tycker ändå, det här är liksom något, ett förtroende som hela digitala nedladdningsbranschen har jobbat på att bygga upp gemensamt. Och sen så kommer God of Games och bara rycker rundan mattan under fötterna på alla kunderna. Mm. Jag tycker att det, det är ganska dålig stil att spela på det. Alltså sen, visst, de har ju fått skitmycket mycket PR, mm. men. Man brukar ju jag, säga att all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. Men jag är inte, jag är inte riktigt säker på det. Alltså, jag, jag gillar ju Goodall Games. Jag, alltså, om det stod mellan att, att det skulle gå i konkurs. Eller att de Absolut. skulle, bli, upp, upp, uppköpt alltså, skulle att de bli uppköpt av Steam. Då skulle jag hellre föredra att de blev uppköpt av Steam. Mm. Och samtidigt så kan jag tycka att det är väldigt nyttigt att ha fler konkurrenter och dessutom någon som erbjuder retro eftersom det är det jag beredde för. Eh, men eh, det kändes också som att det hade varit, alltså det som jag tyckte var ledsamt eller tråkigt, det hade varit ledsamt ifall i fallet de faktiskt hade lagt ner totalt för att då hade vi inte haft något liksom Nej. att att att inte ha någon tillgång till alla gamla bra spel alla superbra gamla spel som jag liksom bara, alltså jag kan ju browsa i år och dagar liksom och bara jag just då, det här spelade jag Men ja, det är ju skönt så. att allting är DRM fritt också. Ja, precis. Men, Men sen är det ju, när man är inne på det här med Steam så det är ju jättedåligt. Om Steam skulle liksom ju mer makt Steam får, desto sämre blir det. För alla vet ju att en marknad någon bra av konkurrens. Liksom. Mm. Så God Games behövs ju också just för att vi inte ska göra steam till den jätten som har mon monopol på digital nedladdning. Mm. För det vore jättedåligt. Liksom. <laughs> och no, du inte alls, inte alls färgad. <laughs> jag skulle betona riktigt. så här att det här är mina personliga åsikter. Ja. Men Anna, vad, du, Men du gick ju på mutbalder. Mut <laughs> ja, alltså, jag visste ju inte ens jag visste inte att den här sajten fanns Nej. Eh, innan det här hände. Jag såg ju på Twitter att folk var upprörda för att någon sida hade lagt ner. Så då gick in och kollade. Ja. Och hur upplevde och de du det då? Att den... Va? Hur upplevde du det Du som liksom inte visste. Du är en av dem som uppenbarligen har fått upp ögonen för sajten. Trots Per Eller tack på, vare PR Alltså PR tack vare det. Ja. Eh, alltså jag vet inte. Det, det var ganska snabbt efteråt som jag hade sett det. Som folk sa så här, ja, men Eller det var typ dagen efter som det var. Nu är inte nedlagt längre. Mm. Och då var jag så, ja ah, men då går in och kollar vad det finns för någonting. Så för mig var det bra. <laughs> du fick Baldur's Gate. Du fick jag Baldur's Gate. Ja. <laughs> Jag tycker att det är så himla skönt att slippa leta. Mm. Jag behöver inte liksom leta reda på skivan, eller jag behöver inte ha en hylla med spel fram, utan jag kan bara så här mm. klicka mig in på mitt konto på ah, Gamers eller Steam eller Google Games och liksom ladda ner. Mm. Jag, jag vet alltid vad jag har det, och det är så himla skönt med det riktigt det är lite därför jag är så här. Men jag, är väl, jag blir väl jag lite så digital snobbig för att jag jobbar med det, jag vet inte. Jag, känner, jag ska inte säga någonting för det är ingen som kommer att lyssna på mig för jag är så... oh, Det är okej okay, Angelica. Vi lyssnar knappt <laughs> på det i huvud taget i alla fall. Nej, jag ska. Men mm. ja, nej så det var stor snackis det där men ja, vad ska vi enas om att all, all, all PR inte är bra PR men All PR är inte bra PR eh, och digitalt men det är, kul är... Att fler, ja, men det, Jag tycker att det är kul att fler upptäcker digitalt ändå och vågar prova mm. för det funkar ju faktiskt jävligt bra när man väl vågar testa ja vi har vilja mer att snacka om nu på den här gedigna listan ja men eh, mm -hmm. på tal om retro det är ju en retrofestival i helgen just det. Eh, retro gathering ja. Ja. I, eh, ja. här i Stockholms utkanter utkanter, fan Bromma jag bor i Bromma <laughs> ja, det är, är det utanför tullarna så är det utkanten <laughs> okej <Okay. Okay. laughs> ah, Okej. Ah. Eh, retro gathering All Allvik. i helgen visst är det Alvik det är skitnära stationen i Alvik. om man åker i Alvik så kommer man att mm. hitta. Alvik medborgarskap där. Apropå. Nej men Retro Gathering. Um... Alltså inte på Retro Gathering utan på Alviks. Jaha, jag bara va? <laughs> Nej, <det> är... <laughs> Nej, det är gamla datanördar, vad de kan. <laughs> ja precis. Nej men Retro Gathering, ja. de ska tydligen ha femårsjubileum i år. Det är ju kul. Mm. Grattis, grattis. Grattis. Um... Nej, men de ska ju rada upp en massa retro-konsoler. Eh, och sen så ska de ska ha Pong dit? SM. Ja, självklart ska jag dit. Ja, Vad fan bra. frågar du för? Det är klart att jag ska Anna. dit. <här> Annars ska du dit? Jag vet inte än. Kom, jag ska. Dit. <laughs> ja, vi ska. Min bror Nicke kommer ju hit. Han är ju ena halvan av Xbox-flickan och Nicke nu med Han kommer hit och eh, vi ska åka dit. Eh, och så pratade vi med Martin Lindell idag. Så att, eh, nu ska jag inte svära på det här. Men jag tror med hög sannolikhet att Niklas kommer sitta och prata i en panel på eftermiddagen Jaha. om Aha. spelsamlande. Ja vad kul. Vilken eftermiddag? Eh, på lördagen. Ja, på, lör... mm. är på Är det två dagar? Ja, Eller? det är lördag och ja, är söndag. Lördag och söndag. Är det. Eh, de har inte. När jag tittade senare så hade de inget officiellt program ute ännu. Men, men det ska ju vara lite så tävlingar och eh, utloppningar mm. och paneler och sånt där och så fritt spelande förstås. Så att, eh, loss. Det är kul att bara gå dit och titta för ja. folk ställer ut. Jag kommer ihåg förra gången då var det var någon som hade så, här, gjorde så att man kunde kolla på Google på en gammal Amiga tror jag. Nej, vad roligt. Det var, det var jättekonstigt. Men det var jätteroligt och så brukar man kunna köpa lite kul. Eh, Mario och och sånt. Ja. Där. Så att, absolut värt att gå på. Ja. Mm. Ni hittar information på retrogathering.se. Vi kan till och med länka ja. i inlägget på mm. Gone Gaming. Det är väl äh, och... Pong SM där. Ja, ja. Precis. Jag säger det. Ja, nej men kom, kom och hälsa på oss om ni ser oss. Mm. Också. Så är det. Men eh, jag tänkte på en grej eh, angående våra spelintryck och sånt där eh, som jag inte har spelat och så men eh, förutom boxnedläggning eh, så har ju alla alltså hela mitt twitterflöde och hela min bekantskapskrets snackar bara om en enda sak nu. civ 5 C5 C5 C5 hela tiden. Är, alltså, ja. det, det är ju helt sjukt Vad, vad är all denna craze? Liksom? Jag, vet. Ja, men jag vet Jag vet Dels är jag ju bitter för att jag inte har fått tag i mitt eget ex Men gud vad alla snackar om det hela tiden Har ni spelat det? Eh, jag har aldrig spelat det ja, men Jag har spelat det, jag köpte det faktiskt ja. mm. Vad tyckte så, du då? Eh, jag är inte klar med tutorialen än. Mm. <laughs> Alltså det tar ju tid ja. Jag Minst vet inte, sagt. jag fastnade lite. Men hur kommer det sig? Jag grejen det. Ja. är så här, att jag har ju bara spelat Civilization Revolution förut. Och det är ju den här konsolversionen till Xbox 360. Nej, det. Mm. det var så roligt när jag skrev det på Twitter. Då var det någon snubbe som bara... Tystnaden som uppstår när konsolspelare pratar om Civilization. <laughs> jag kände ja. mig så himla träffad ja. Men... Ähm, Ja, det var lite så här smooth ingång i Civilization-serien, känner jag. Jag tänkte så här på att eh, nu är det ju massor av folk som erkänner liksom, att de sitter med Civ 5 i typ så här, 5, 5, 6, 7, 8 timmar i sträck. Liksom, att hela dagarna bara försvinner så här, till, till Civ 5. Hur lång tid tar det liksom, innan Civ 5 uppnår vovhetsstatusen? Liksom att, alltså, att man skulle kunna snacka... Det kanske inte är samma, samma grej ändå med så, strategispel och vovspel, men jag bara känner den här den här, in, det här suget liksom när man bara sugs in så att typ och bara försvinner i en vecka Va? vad har du gjort då? Jag spelat C5. <laughs> Mina vad ska man säga så här, svarta hål brukar inte vara mer än en helg max. Och jag har lärt mig att jag ska bara så här, omfamna det här suget och låta det så här, löpa ut. S och sen så är jag klar med det, liksom. Men, men jag, kan inte, jag, jag kan inte så försöka bekämpa. Då liksom och bara ja, sitter och håller. Jag har gjort så, Vi, lite ja. grann. Ja. Vad var det inna, innan C5? För att de inte, de inte hunnit så långt där. Men liksom innan... Alltså, vilka andra spel har du sugits ja. in i, då? På sistone, då har det varit uh, Reciteer. Som är en, uh, dungeon, en japansk dungeon crawler mixat med en shop-simulator, typ. Helt fantastiskt asbilligt indiespel som är eh, nyligen då översatt till engelska. Mm. Reciteer. Eh. Jag vet att eh, Sanna på Styrka Karisma har också spelat det och tyckte också att det var fantastiskt. Det är väl kanske, det var därför, det är kanske därför hon bara... inte har recenserat det ännu för att hon har fastnat i det liksom. <laughs> ja. Hon har sugit in också... i det och bara, försvunnit mm. in mm. i limbo. Hade jag hade en The Sims-helg ganska nyligen när jag köpte datorn. Det var också bara så här. Oh. Jag bara, nej, det är ingen idé. Jag kan inte göra något annat den här helgen. Och sen spelade jag The Sims hela helgen. Mm. Men eh, ja, det är väl egentligen de som har varit på sistorna. Men jag får sådana där ryck ibland och då är det bara Jag vet att det är ingen idé att försöka stå emot Jag vill inte göra någonting annat Nej. Så. Vad tycker du då Anna? <laughs> har du någon sån här svarta hål? Det skulle vara Dragon Age senast <laughs> Ganska länge ja, okay. Hur länge har det svarta hålet pågått? Ja, senaste delsen. Ja. Nu kommer det, nu blir det paus ett tag Till Dragon Age 2 ja. Eller kanske kommer köra om det igen jag får se <skratt> jag, kör hur som helst. jag har inte legat med alla än. alltså måste jag spela om det. jag vill ändå alltid med, ligga med henne. <skratt> <skratt> <Ja. skratt> ja. Men har ni annars då snacket som har gått om Minecraft? Har ni spelat Minecraft? Jag har spelat eh, tio minuter. Sen eh, gav jag upp faktiskt. Jag vet inte. Jag har väl inte gett en riktig chans. Men jag ser ju att alla andra bygger fantastiska saker. Till exempel ångbåtsbastu. Men vad? kan inte du så här förklara vad Minecraft är? Jag har faktiskt inte riktigt, jag har inte riktigt greppat det. Ja, alltså det är knappt att jag har greppat det. Men eh, det är alltså en svensk snubbe som jag förstås har fått så här brain fart och kommit inte ihåg vad han heter. Men det är en svensk snubbe som kände för att jag vill göra ett spel. Eh, så han eh, fixade ihop Minecraft eh, och sålde det för typ ingenting eh, och det har vi fått rejäl kultstatus det är superpixligt, jätteenkelt eh, du, du är i en värld som genereras eh, på nytt för varje gång som du loggar in så världen kommer aldrig att vara likadan eh, alltså världen ändrar sig för varje gång du loggar in men om man kvar sina grejer. Och sånt? Du har kvar dina grejer, men, men, ja. men liksom grund, grundvärden är. Jag fattar det som så i alla fall. Som sagt, jag har inte spelat så mycket. Men, men sen så kan du ju bygga, bygga, bygga, bygga. Precis exakt vad som helst utav allt. Du utvinner typ trä och stenar och sånt där och du kan bygga hus du kan eh, göra eld du kan, ja, liksom så jag har sett typ, Youtube-videor på eh, människor som har byggt liksom en kopia av jord, jorden liksom, eh, i liksom exakt rätt skala med alla världsdelar och så kan man gå omkring i den här klotet då och runt det här klotet och det är så här ginormous liksom. och jag bara känner så här, hur vad? Vem? Vilka? Varför? Alla dessa stora frågor som man bara kan ställa en gamer mot väggen för och aldrig få något vettigt svar annat än typ för att jag kunde. Och det är så här, ja okej, okay, det kanske det är väl det som är liksom... Alltså det är väl det som är tjusningen Du kan göra precis vad fan du vill Det finns ingenting, det finns egentligen inga gränser Och det är ju multiplayer också Eller ja, hur? eller ja, det är både och ja, ja. man kan välja ja, precis. Och så, sen tycker jag så här, Grafiken är ju väldigt skärmig eh, den är väldigt Egen, det är så här, Allting är, den är stora block Ja, den är boxig ah, ah, liksom Det är såhär mm. över, överdrivna pixlar liksom. eh, Jag tror att det är det som är det, Jag tror att det är det som är den sköna kontrasten liksom, att ha Liksom det, han hade inte så jävla mycket pengar han körde på det som mm. var lite nice eh, och sen Marcus så, Persson heter Marcus Persson han jag jag ja, ja. um. har sålt mer än 160 000 exemplar för 10 dollar stycken mm. make your math <laughs> <laughs> Alla alla brudar bara Jag singel? är han singel? Jag, hur många xbox konsoller minnast. kan man är köpa för det? Liksom? Hur, många, hur många nya speldatorer, spel-PC kan man köpa för 160 000 <laughs> gånger 10 dollar? <laughs> oh, <shit. laughs> ja. Ja. Mm. Nej, men, spännande. Om det är någon som har spelat så kom gärna med, med tips i kommentarerna om vad ni tycker. Om det är någon som lyssnar på podcasten så gillar Minecraft. Gärna. Mm. <laughs> Min sambo satt och spelade det igår faktiskt. Ah. Eh, det var så här. ja han var ganska lugn hela tiden. För så plötsligt säger Anna, Anna, kom och kolla. Så på kolla jag har byggt jag bara, <laughs> <laughs> <laughs> Åh. Ja, ah, fint. <laughs> Åh, handyman kanske blir sådär. Alltså händigheten kanske kommer bli modernt igen liksom. Det här, man kan, fri, friheten att skapa exakt vad du vill liksom. men jag vad bygger inte. de liksom Oskar visade mig han, han bara, ja nu har jag gjort ved <laughs> jag bara, bra och så gjorde han facklor och, och sen duktig. så gjorde han lite till ved ja, och sen kom den zombie och så dog han nej ja. Ja. Äh, så, jag vet inte riktigt hur användbart det är med facklor men, ja, äh, mot, zombie. som, mot zombien var det ju inte så användbart <laughs> Nä, tydligen inte. Mm. gör de ja. ju rätt <laughs> mm. Mm. Mm. Vi, precis, vi, vi vet inte riktigt men folk snackar om det i alla fall ja. Jag ska ge en ärlig chans ja, äh, Det så. låter bra, du får komma tillbaka och berätta mer sen ja, Jag är inte så pisslig så det, är så här, det är kanske är det liksom Fan, jag har ju inga goda grundförutsättningar för några spel överhuvudtaget den här veckan. Jag gillar inte FPS med att spela Halo, Jag är inte så pysslig med att spela Minecraft. Men du upptäckte ju ändå att du gillade Halo Ja, alltså hej, det är helt okej. Okay, Multiplayer liksom. är alltid mm. roligt. Men mm. ja. ja, jag gillar inte att förlora. Mm. <laughs> jag det. Vi, börjar, vi börjar närma oss timmen i avsnittstid här. Ja. Oh my god. Så vi kanske ska kan avrunda, vi avrunda med, med, med. vår lyssnafråga här mm. gången. Och vi undrar vilket spel du ser fram mest emot under hösten. Nu börjar ju hösten verkligen kicka igång. Ja, jag märkte ja, det när jag gick att... ut idag. Fy fan vad kallt det var. Ah, eller hur? Ja. Mm. Men kan man vinna någonting? Nej. <laughs> Nej. Nej. Nu vill vi bara veta. <laughs> vi vill bara veta, okej. Okay. Vi vill bara veta. Ska vi, ska vi... Nej, vi ska inte prata om det här. Det får de göra nästa avsnitt kanske. Ja, ja det tycker vi jag kan spara fel. det till, till dem då. Ska vi inte hinta lite? Nej. Nå. Ja, men vill du säga något som du absolut spricker av att säga? Nej, det är så. det. Men problemet är att jag kommer inte på någonting. Nej. Ja, jag, ja, får jag säga? får jag, säga? Ja, jag är vågnad. Ja. Eh, jag, jag, jag erkänner motvilligt att jag ska spela kataklism. Och, och jag började luska lite i så vilka datum det ska släppas. Så att, för att jag har märkt att jag har ju så här två veckors semester kvar att ta ut. Mm. <laughs> så jag tänkte att jag skulle, jag skulle ta ut dem lite så lägligt i släppet, kanske. Eh, så. Ja. Precis. Ja, mm. det verkar ju bra. Mm. Ja. Ja, nu fick de en hint ändå ja. om de inte ska ja. på någonting. Men jag, jag, jag kan, kan ju veta, vara saxist och hoppa även nästa gång så kan det någon <laughs> annan detta, mm. Ja. Mm. ja. men vad spännande. Alltså vilket spel ser du fram emot i höst? Mm. Men det var allting som vi hade att bjuda på. Ja. Vi hoppas att ni har haft en trevlig lyssnarstund. Vad ni nu har gjort under tiden. Ni kanske har varit ut och joggat eller diskat eller städat eller tvättat. Eller twittrat. Eller twittrat. <laughs> Precis. Vi kanske borde Sandra och så här live-twittra under tiden. <laughs> Precis. Oj. oj, oj. Ja. sätter inga idéer i huvudet. Då måste vi göra det. Blir så petigt av det. Jag har inte tid. Precis, Jag måste ju spela. Ja. Mm. Men om ni vill höra mer av just oss tre så hittar ni Anna på Twitter och eh, även på kakslottet.wordpress.com eller hur? Anna? Ja. Maria hittar ni på Twitter och vi vi posta länkar men på styrka karisma som vi kallar det yes. och jag tror ja. väl att våra länkar och sånt där profilgrejer ja. finns på precis mm. och mig hittar ni på Xbox-flickan och Nike. ja mm. det var väl det vi är superglada att ni har varit med oss kommentera och ladda ner och prenumerera på RSS och kolla in iTunes och allt det där, ni kan det här vid det här laget ha en fantastisk dag! Så hörs vi. Bye bye! Hej då! Hej då. Hej då.